І в цю мить здалося, що клемети розтручили це лютіше за все. А його автомат вростав у долоні, випльовуючи у вічі злу в вогоні смерть. За все, за всіх, но пасаран. Третю годину вів бій загін Масата. Стрілянина не вщухала з усі біч де засіли бойові групи загону. В Андріївій групі обійшлося без втрат. Фашисти відкотились назад після першої атаки, хоч пробували прорватися ще і ще. Головне не пропустити їх у тил, думав Андрій, щоб не обійшли. А тут їм посмикаємо чуби. Почало світати. Ще атака. Знову відбивали її макізари. Та раптом партизанський вогонь став густішати, згострів у далині, і десь зовсім неподалік, з-під лісу, застрочило ще кілька кулеметів. «Ось вони!» – перевів подих Андрій. Нам обіцяли підтримку у ході бою. Нарешті провели інші загони макизарів. Вони вдруге поміняли позицію, бо фашисти обстріляли з мінометів. Коли зовсім розвиднялось, бій розгорівся з новою силою. Підкріплення партизанам ніби розлютило фашистів, хоч про кількість макізарів вони не могли мати уяви. Але їм удалося пересунутися уздовж дороги вперед. Оточували групу Масата і лісом з правого флангу виходили на кулеметників Андрієвої групи. Отходячи у лісу, Андрієві хлопці наткнулися на партизанів з-підкріплення. Швидко перегрупувались на вістрі атаки, і фашисти, що лавою обходили макізарів, опинилися під перехресним вогнем. Їх за кілька хвилин знову відкинули до дороги. Бій гримів уже і на околицях села. «Здолаємо», – подумав Андрій. «Так, уже долаємо, це видно. Вони бояться. Після Кремон-Фарона вони почали боятися». О 15 годині фашисти викинули білий прапор. «Перший». Біля автоколони Тоді Прапорці з'явилися далі і далі На узлісці, у підніжжі пагорба Над канавами Кидаючи зброю, вони Виходили один за одним на дорогу Піднявши руки Уздовж колони хазінували партизани Шикуючи полонених Скидаючи зброю до машин Андрій з кулеметниками рушив З узгірка на дорогу Похитуючись від утоми Ним заволодів важкий спокій, охоплювало дивне збайдужіння. Закінчилось. Я таки втомився. Майнуло в голові. А хлопці озирнувся загостре підборіддя пако. Він час від часу облизував пошерхлі губи, незворушне обличчя сато, спокійні, вузькі очі, одне із скелець окулярів тріснуте. Меланхолійна посмішка строгова. Кулемет на плечах обидві руки ніби спочивають на ньому. Насторожений пташиний погляд Антуана вниз на автоколону. Звичний димок над люлькою Сімона. Закіптявіле обличчя збишика поросле рудуватою щетиною. «Отак ми і живемо», – думав Андрій. Отак і живемо, допоки живі. Та скоро війна закінчиться. Може, дотягнемо. А далі що? Полонених допровадили до Ефтіварея. У штабі партизанського з'єднання допитали офіцерів. Чиселість 1180 чоловік. Майор, який очолював особовий склад, відповідав чітко і безсторонньо. «Скільки вбито, не знає. Поранені, полічіть самі». «А ви знаєте...» – усміхнувся Масад, коли допит закінчили і про все потрібне довідалися. «А ви знаєте, якими силами ми вас зустріли? Нас було 64 чоловіки. Не вірю!» – сполотнів майор. «Це неправда!» – Масад засміявся. «Правда, гер майор. це свята правда!» Німець у бесилі Люті затулив обличчя руками, тоді схопив себе за волосся. Маєнгот. Не побувайтесь так, гермаю. Ви вчинили правильно, здавшись у полон. Бо ж і так очевидно, війну ви програли. Тепер, хоч маєте шанс на життя, коли прийшло підкріплення, нас було 350 чоловік, а ви здалися а ви здалися французькому народові, а перед народом усякий загарбник безсилий. Врешті-решт перемагає справедливість. Ми, французи, вільний народ. Ось тоді Вартовий привів жінку з Естіверея, яка сказала про спалені хати і про гвалтування. Масад блід. Вишукували полонених на плацу. Усіх, кого... Пізнають, як гвалитівника та палія сюди негайно. Коли виявилося, що серед 18 нелюдів був німецький капітан, командир одного із макізарських загонів, один із деголівців, виступив на його захист. Такі суперечки вибухали у загоні не раз, особливо не вгавав Круголицей, упевнений у собі навіть категоричний і безапеляційний у промовах Маре, Масад заборонив політичні суперечки в загоні, щоб не сіяти серед партизанів взаємонедовіри. Проте Антуан мало недобійки вчепився у Маре, уся патетика якого зводилась до питань про французьку трагедію та офіційну владу, єдиним справжнім представником якої він вважав генерала Деголя. «Деголь урятував Францію», – доводив Маре. І «Якби не він, не його енергія та розум, не його військове керівництво, – Згоди не дійшли. І з якого слова Антуан просто кинувся на Маре, їх розборонили. А Маре сказав, отцапуючись, «Вони ще хочуть керувати країною, треба навчитися поводитись, а тоді керувати кимось». Антуан знову закипів. Але тут обох викликали до штабу, і за півгодини вони вийшли мовчазні і притихли. Більше до такого не доходило, хоч дискусії не вгавали». Андрієві згадалося це, бо тепер цей колишній адвокат, чи хто він там, проводив ту ж лінію, що і Маре. Традиція, закон, офіційна влада, будь-що, аби не порушити уставлені здавна норми суспільства, сперечались. Та взагалі із з цим сперечатися не так то й просто. Але в боротьбі проти фашизму, незалежно від особистих ідей кожного ми разом, це наша спільна платформа «Поквіна». Хоч і тут суперечки неминучі, як ось зараз. А коли питання вирішили, Пако сказав, що це йому треба. Вбивати, мстити, відчувати руку на зброї, яка несе смерть ворогам. Скільки ще нам цього треба, скільки нам цього ще буде треба. Вбивати, відвоюючи правду в неправди, виборюючи людськість у зла, заперечуючи одне буття заради іншого».